Udal gobernuan ere barne deliberazio handien artean, hartu bute erabakia, kotxe zen arroa uzapezaren arabera, herritarrek egindako eskaerari erantzun nahian. Izan ere, 2000 MS-H garen urtea estapenetik, nabarmen emendatu dira delitu larriak endaian. Ez irudiko, gobernuan diren sozialista eta endaia biltzen abertzaleen bozka kontraiarria. Abertzaleak izan baitziren atzo, kontra egiten bakarrak, ikerele izalde. Urtarrilean... Hauzapesak iragarri zuen uh, olako tresna bat naizuela plantan eman, hor dutik bildu da delinkuentziaren kontrako batzorde bat, eta gaurkoan horren gauzatzea bidean eman da. Frances Estatuko La Cour de Conte, egin niko ikerketatek 2000 maikan, ba dio olako dispositiboek ez dutela deus ekartzen. Eta egiten duena da bakarrikkin bideo bideoiek leku batetik beste batetarat eraman. Eh? Ez da zerbait neutroa eh? unta berrogeita hamar mila euro ari dira deus ekartzen ez duen tresna batentzat Beraz guretzat argi da hori ez dela atera bide bat. eta eh, galdezkatzen dugu gure burua jakiteko beh, ondotik zegurratsak eman ditzugun, berbasko ra hogei bihar berrogei ondoko egunetan neun. Oposizio aldiz bere zalantzak agertu zituen, baina bideo zaintzak efektu disuasorio ukan dezakela ikusirik karstenitu egintzen, bideokamerak ezartzea, albidetuz. Errikotxeak eunda berroi eta hamar mila euro dirustatu beharko du hogei bideokamerak instalatzeko beraz eta sei udal ordezkarik osabutako tranquilite publik izeneko batzordeak kudeatuko bitu. Dena bela proiektua bultzatu buten sozialistek ere zalantzak bituzte, baina izan tarazina aldi berean bideoz garabaturikoa delitu larri bat gertatuz gero baino ez duela poliziak ikusiko. Gisagira zuzta. Gure taldean ere, debate luzea izan dugu, zentai denak badugu ikus kuntu pixkat kritikoa sentak kaso egin berda holako horako masirekin eta holako sistema batekin. Aldiz, badakigu ere kamarak badirena beste leku gainitzetan mm. eta egiten badira mezu batzuekin posiblera onartu holako sistema bat. Azken finean hemen daian ezagiko direnak bakarrik dira autoak pasatzen diren bide nauzi batzuetan, helburua da auto bat nahi badu endaiatik iese egin Hortik nunbait pasako dela. Eta zerbait larria gertatzen bari bada, bakarrik begiratzen dituzte, prokuradoreak esaten dunean, orduetan uh -huh. eta arrazoi batekin. Ez da egunero, norbait, terribista baten antzinean begiratzen ari, endaian zer gertatzenen.